Senyores i senyors, benvinguts a una nova edició del Tot un Poble. Avui farem un programa especial per donar a conèixer l'opinió de les diferents forces que es van presentar ahir a les eleccions al Parlament de Catalunya. Tindrem les opinions de tots els partits polítics que ahir van treure representació parlamentària i que, per tant, formaran part del nou hemicicle i del nou govern que es formi a partir d'ara, un cop coneguts els resultats. Per realitzar aquest programa comptem amb la presència als nostres estudis dels nostres habituals col·laboradors i col·laboradores. Tenim a Maribel Rubio i a Xavi Álvarez a la part tècnica, a Mireia Gutiérrez. molt bon dia, a en David Ramon oh, bon dia. i a la Cristina Vassini. Bon dia. Doncs que us parla i acompanya en Jordi Garcia des del 91.6 de la FM, comença amb aquesta edició especial del programa Tot un Poble. A més, ahir es de fer el tradicional pregó de la Festa Major de Sant Andreu que formarà part de la segona part d'aquest programa. Per tant, molt bona tarda. Passeja't cada tarda per Tot un Poble amb Jordi Garcia.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 Molt bé, doncs tenim el resultat sobre la taula. Convergència i Unió eh, va pujar, va passar dels eh, 48, de 48 que tenia als 62, per tant, eh, reussant, creuant la majoria absoluta. També passem, parlem del PSC, que, va, com, com tots sabeu, va tenia una forta davallada, va passar dels 37 als 28 i el PP que va pujar 4. És a dir, tampoc no és una pujada molt, molt espectacular, perquè ha passat dels 14 als 18, però sí que hem de tenir en compte que passa a ser la tercera força del Parlament català, per tant això sí que hem de valorar-ho. Iniciativa per Catalunya Verds a ocupar ara la cinquena força, després de baixar dos escons, passar de 12 a 10. I aquí s'hi ha tingut una forta davallada en estatals d'Esquerra Republicana de Catalunya, que han passat de 21 diputats, de 21, eh, sí, 21 diputats que tenien a 10. Parlem també de Solidaritat Catalana, un partit que per primera vegada es presentava les eleccions de Catalunya i que ara doncs ha passat a tenir quatre representants en l'hemicicle català i, com no podia ser d'altra manera, també parlem de Ciutadans que es manté amb els tres, es manté amb els tres escons. Doncs no sé, que, qui vol començar a dir la seva opinió? El David, em sembla que té moltes ganes de, de dir alguna cosa, oi? Eh? No, bé, a mi els resultats no em semblen tan, tan sorprenents. Sí que és mm -hmm. veritat que sí, ho, possiblement no, no s'esperava que tingués 62 i tingués tan fregant a la majoria absoluta. Potser el Partit Socialista no perdés tant, però havia de perdre, i sí que crec que, bueno, en general, els partits del tripartit s'esperava que perdessin que el tripartit no era una cosa que els catalans ja en el segon partit en general de la societat li agradés o ho veies amb bons ulls, i diguem que bueno, que el càstig segurament s'ha doncs, fet notar. No és per una sola qüestió, sinó són moltes. No? Uh -huh. Doncs Mireia, tens alguna cosa a dir al respecte? Jo crec que estava clar que si ho guanyaria i que Catalunya el que volia era un canvi i bueno, s'ha de cantar el cap Mhm. Jo sí, hi ha hagut alguna sorpresa, com deia ell, realment els resultats eren més o menys els esperats, vull dir, més o menys, i, i la sorpresa l'ha donat, donat Solidaritat Catalana, vull dir, jo crec que tant per ells com per tothom, vull dir, jo crec que ha sigut una sorpresa per al partit que no s'ho esperava i, i per la ciutadania. No? Doncs sí, doncs aquesta era la valoració que nosaltres havíem de donar. Uh, anem a parlar de, de com han anat els el resultats a la ciutat de, de Barcelona. I uh, ens trobem que, uh, per exemple, doncs ara ho tenim aquí i ens ho, us ho comentem tot seguit. A veure. Doncs, sí. Vinga, anem a veure quins són els resultats per barris, no? O... Sí. Per estrictes. Primer el que podríem dir és els resultats de Barcelona Ciutat i després en tot cas parlem de Sant Andreu perquè també hem, és una opinió que hem de tenir en compte. Uh, a veure, el, el Convergència i Unió uh, ha pujat, ha, ha passat dels 208.763 que tenia als 256.771 vots. Uh, per tant, doncs, um, uns 50.000 uh, un, sí, un 50 um, votants doncs, que han, han triat aquesta opció, Comenència i Unió, com a la seva opció a, a escollir. Uh, també tenim el Partit dels Socialistes, que aquí uh, pateix una forta davallada i, uh, man, i, el, dos, i el 2010, aquest any, es, bé, surt el resultat de 126.400 votants. Uh, vots. Mm, també tenim Esquerra Republicana, que passa dels 85.950 als 46.206. També tenim el Partit Popular, que ha passat a, a la ciutat de Barcelona, estem parlant de 93.912 a 100.457. O sigui, aquí sí que a la ciutat de, la ciutat de Barcelona es veu l'increment de vot del Partit Popular. També a Iniciativa per Catalunya Verde, que Unida i Alternativa, patiria una davallada del 84.669 als 65.554 Ciutadans que més o menys es mantindria que passa dels 31.938 als 28.813 i qui sí que eh, doncs experimenta doncs, la seva entrada dintre del Parlament és Solidaritat Catalana per la Independència que obté els 20.433 vots a la ciutat de Barcelona eh, pel que fa perquè fa gran agrupament per, eh, per Catalunya, el senyor Carretero ha aconseguit 7.476 vots amb la qual cosa Doncs, eh, doncs això eh, hauria, hauria pogut obtenir un, un, un escop però al final s'ha doncs, quedat a les portes. Bé, què us sembla a la ciutat de Barcelona? Bé, una mica que dèiem, no? la tònica, els, els partits del tripartit baixen considerablement, la deballada d'esquerra és important, els socialistes també, S iniciatives també perd, però potser no és tan, tan marcada. Uh -huh. Jo crec que la, la gran deballada dels, dels socialistes i d'esquerres perquè, a més, de, del vot de càstig suposo també que hi havia altres formacions, que més o menys ideològicament hi havien... Doncs més opcions per votar no? i per tant mm. per això suposo que l'iniciativa doncs, no ho va no perdut tant i com dèiem abans, doncs, sí, de Solidaritat Catalana per la Independència aquesta entrada amb mil, mil vots a Barcelona està força bé, sí, sí, uh -huh. a tenir-ho en compte Doncs Mireia el mateix que dèiem abans no? el... Sí, sembla que Solidaritat Catalana entra amb en molta força és la província on s'ha votat de Solidaritat Catalana uh -huh. I... Uh, Cristina? No, bueno, jo m'agradaria comentar que una de les coses que sí m'ha agradat és que Convergència i UNO no tingui la majoria absoluta, perquè crec que, que és bo que hi hagi altres partits al Parlament i que s'hagin de realitzar pactes perquè no hi hagi com llibertat total no?, de prendre les decisions, sinó que uh -huh. s'hagin de, de consultar i crec que és, que és bo i que hi hagi tants partits, no? Uh -huh. Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a Montse Benedí. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Bé, suposo que aguantar el que és l'aigua la, freda, no, ara? Bé, bueno, sí. Jo el que volia fer, primer lloc, uh -huh. és felicitar Convergència i Unió pels seus resultats d'ahir i bé, agrair a les persones que van votar a Esquerra la seva confiança. Hem de reconèixer que Esquerra ha fet un mal resultat Mm -hmm. i cal fer una anàlisi i una reflexió profunda del per En aquest moment l'Egecutiva Nacional doncs, està reunida per fer aquesta anàlisi i aquesta valoració, mm -hmm. però bueno, dir que nosaltres seguirem treballant per ser els referents de guerres nacional d'aquest país i per recuperar la confiança dels catalans i les catalanes, que en aquesta ocasió ens han deixat de D'acord, doncs bé, el que sí que podem dir eh, per districtes, mm -hmm. A veure, per districtes tenim aquí que, eh, bé, l'Esquerra Republicana, el que és Sant Andreu, ha pujat. El districte de Sant Andreu? El districte de Sant Andreu hi havia, eh, en l'any 2006, un resultat de 16.063 eh, electors i ara doncs, ha pujat a 20.682. 20 bé, doncs aquesta dintre de tot és una molt bona notícia. Mhm. Uh -huh treballat per això, des d'aquí el districte de Sant Andreu com des de tot Barcelona i també des de Catalunya i la veritat és que aquest resultat ens satisfà prou. Doncs sí, esperem que, bé, no, no sigui tot tan, tan dolent, no? Sí, així serà, continuarem treballant i, bé, bueno, ho farem, doncs, de la millor manera. D'acord, doncs, Montse Benedit, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a disposar quan ho considereu com molt bé, doncs gràcies. Adéu. Adéu. Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres continuarem aquesta roda de contactes. Intentarem a veure si és possible connectar amb els de Ciutadans. A veure si el senyor Miguel Ángel Ibáñez eh, ens atén la trucada perquè eh, seria interessant saber doncs, l'opinió de, de, de Ciutadans, com és que han, doncs, han aconseguit aquesta aquesta validació del seu resultat eh, de les últimes eleccions eh, a Catalunya. Doncs eh, tenim eh, els resultats per, per districtes, tal com us, eh, tal com us informàvem, eh, pel que fa al Partit dels Socialistes de Catalunya. Doncs aquí experimenta també una pujada a Sant Andreu. Passa dels 66.210 vots eh, que tenia, 66.521 no és una pujada espectacular però eh, sí que es mantindria en la seva línia el que sí que hem de dir és que tots els districtes de la ciutat de Barcelona eh, surant a com a votants com a, com, a, surt com a resultat que convergència i unió eh, aconsegueix eh, donc situar-se en primer lloc de, del que és a cada districte de la ciutat, excepció de Nou Barris, que Nou Barris doncs continua manant el, el PSC. I tenim a l'altra banda del fil telefònic Miguel Ibáñez. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que des de Ciutadans també ens donéssiu la vostra valoració de com veieu aquests resultats que s'han donat. Bé, nosaltres creiem que hi ha hagut una, una polarització. La gent, més que votar un partit, quasi, quasi entenem que ha votat antitripartit, i que, que això ha, ha influenciat molt amb el, amb el vot de la gent. La gent estava gent que molt cremada, si la, mm. eh? i se'n permet l'expressió, i teníem moltes ganes de canvi, perquè realment hi ha problemes molt greus per afrontar, i que, bueno, que ara li tocarà convergència tirant davant. Nosaltres, des de Ciutadans, el que, el que esperem és que realment el, el nou govern de Convergència es dediqui a faci un gir i en lloc de dedicar-se a tasques identitàries es dediqui a tasques d'economia a resoldre tota la situació econòmica i social perquè realment tots els catalans puguin exercir els drets constitucionals a un treball digne, a una vivenda digna i en definitiva un projecte de vida digne del seu esforç. D'altra banda, quan a, quan a nosaltres, estrictament com a partit polític, dic que estem contents d'una banda, com em sembla que tothom, per l'increment de participació, perquè això sempre és molt bo i, i aviam si som capaços de trencar la dicotomia societat eh, política. Uh -huh. I d'altra banda, eh, hem anat creixent amb tota Catalunya. El nostre objectiu era demostrar que quan vam sortir fa quatre anys no va ser un bluff, sinó que hi havia una base social que realment han demostrat que continua estant aquí amb aquest creixement de gairebé un 14% en vots uh -huh. i nosaltres continuarem fent aquesta feina nostra amb els tres diputats consolidats i anar seguint el nostre ideari, dient sempre lo mateix, tant a Barcelona com a Madrid com als diferents ajuntaments, tant en campanya com fora de campanya amb coherència i amb sentit de responsabilitat, que és el que, el que creiem que ens caracteritza, almenys amb aquesta línia hi treballem. Ah, doncs el que us podem dir, eh, pel que fa al districte de, de Sant Andreu, sí. Ciutadans ha passat de 3.145 vots uh -huh. a 2.706, o sigui, ha baixat una mica. Ah, efectivament, sí. Per això al començament, entèia jo el tema de, per una banda, la polarització, i d'altra banda, que jo crec que, que ha passat molt el sentit de dir, sobretot sobretot que no continuem com estem, perquè estem al borde de l'isme i si donem una trapà i queurem. I creiem que s'ha prioritzat aquest tema.haitzat dim una mica la solució de dirBsquem un gestor, encara que no sigui el que més ens agrada, però busque assegum, assegurem que no continuem com estem ara. I això és el que crec que ens ha, ha restt vots, Sempre, sempre les posicions més minoritàries és una resta més vots a favor de, dels grans partits que són els que popularitzen. Eh? D'acord. Doncs Miguel Ángel Ibáñez, queda aquí la vostra reflexió i moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. Vinga, bé. bon dia. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa especial d'eleccions. Ara intentarem continuar amb la nostra roda de contactes a veure si podem aconseguir eh, més més participació dels diferents partits polítics eh, anem a comentar en tot cas mm, això sí doncs novament quin ha estat la, els resultats que s'han donat a nivell de tot Catalunya ja que hem de parlar d'unes eleccions catalanes al el Parlament de, de Catalunya i hem de dir que Convergència i Unió ha aconseguit un resultat que jo no sé si ells s'esperaven que eh, arriba als 62, als 62 escons pel que fa al Partit dels Socialistes, doncs, tal i com podeu veure en qualsevol diari, ha passat a, a, a 28, és a dir, ha patit una reculada important. Pel que fa al Partit Popular, eh, han passat a 18. La iniciativa per Catalunya Verds es que ha reunida eh, es manté, bé, ha baixat a 10, de 12 ha a 10. D Esquerra Republicana, eh, han passat de 21 eh, a 10. Pel que fa a solidaritat catalana, és la primera vegada que entraven al Parlament, han aconseguit quatre, quatre representants. I pel que fa als ciutadans, doncs, tal i com ens deia ara mateix el Miguel Ángel Diváñez, es manté amb aquests tres. Doncs ara anem a parlar amb l'Albert Ferrer, que és d'Iniciativa per Catalunya Verds, A veure què és el que ens pot dir. Hola, Albert, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica la teva opinió, no? Que, com veus a iniciativa aquests resultats que han sortit? Sí, bé, jo volia començar dient que jo crec que cal ser sincer no, davant la ciutadania i, i reconèixer que aquests resultats no són bons, no són bons per l'esquerra en general, no? pot dir que sí que voldria matitzar que crec la iniciativa en concret, la iniciativa que reunida sí que ha estat mínimament penalitzada si ho comparem amb els resultats que ha tingut la resta de partits d'Esquerra, la no? uh -huh. XC que ja ha baixat 9, Esquerra Republicana que baixat 11 i nosaltres únicament, no? únicament, entre cometes, hem perdut dos escons dos escons i dos punts perceptuals eh? a Barcelona com al districte, uh -huh. que crec que és prou significatiu per tenir-ho en compte i, i mirar d'analitzar què és el que ha passat, però que en qualsevol cas no és una caiguda tan pronunciada com altres forces d'esquerra. No? Uh -huh. El que sí que nosaltres tenim les dades i a Sant Andreu a, concretament doncs ha passat de 8.190 vots eh, fins a 6.757. Sí, sí, és una baixada jo crec que important. Eh? ja dic que durant aquests dies haurem d'analitzar exactament què és el que ha passat, també estem esperant les dades desagregades per barris, perquè uh -huh. crec que serà molt interessant també analitzar eh, cada territori, no en concret sí. perquè és veritat que el, que el districte té barris molt, molt diferents no? Uh -huh. i no tenim el mateix percentatge de pols a cades com d'ells perquè també responen a, a realitats pues, econòmica diferents i jo crec que caldrà esperar una mica tenir el, tots els resultats agregats uh -huh. per barris, però exactament on han fallat més i, i què és el que ha pogut passar, no? Hores d'ara encara no tenim aquestes dades, no? Però sí que és veritat que eh? el còmput global pues, és una d'avallada, ja dic, important, eh? No tan pronunciada com d'altres, però en qualsevol cas James és més preable i que cal, cal tenir en compte. D'acord. Doncs, Albert Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A vosaltres, gràcies per convidar-me. Bon dia. Bon dia. Doncs nosaltres continuem aquí a la taula i hi ha una, hi ha una reflexió que m'agradaria fer arribar al, als nostres participants aquí a la taula i és que Solidaritat Catalana eh, ha aconseguit un 2,8% i ha entrat al Parlament. Això vol dir que si nosaltres ara ens fixem amb en el que són els vots en blanc, per exemple, doncs, eh, el, el que s'ha donat a tot Catalunya és, és un 3% de vots en blanc en qual cosa amb aquest 3% es podria haver format hauria, hauria pogut entrar un partit que ha, hauria estat el, el de vots en blanc. No? A, la, a la càmera hauria dhaver dit representació d'aquests vots en blanc. O... Clar. Hi ha un partit que s'hi presentava que eren els, els consinsumisos in consumsos que feien es eh, escons en blanc ciudadutadans en blanco si sí. aquest any si no recordo malament uh -huh. i ells el que ho podrien és això, bé, no han tingut tants pots com l'esperaven, però és clar. jo el que crec és que aquí el que es demostra és que la gent no està cansada de la política, sinó dels partits polítics i dels representants que tenim en aquests moments. Mm -hmm. I el vot en blanc, jo crec que ho demostra. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic Carmen Santana del Partit Popular, molt bon dia. ¿Qué tal? ¿Sando para ti? Sí. Hola, bon dia. Hola, bon dia, que no, espera, que estaba aquí en la sede no te oía. Bon dia, Què tal? Doncs eh, ensgradaria saber la vostra opinió sobre els resultats que, que han sortit. Hombre, nuestra opinión, verdaderamente contentos porque, como siempre, al Partido Popular le cuesta muchísimo trabajo entender, el, el, digamos, lo, el trabajo que se hace y cómo se hace y que nuestro lema es la preocupación de, de las personas uh -huh. y que cuando nos depositan su voto es para trabajar por la preocupación y por los problemas que ellos tienen, que ellos tienen y, y dar apoyo a, a todas las cosas que surgen en los barrios. Pues sí. Eh, lo que que, el que hem de dir-vos és que eh, el, concretament al districte de, de Sant Andreu s'ha sí. eh, passat de 7.732 eh, vots sí. a 8.837. De sí. 7.732 vots a 8.837. No, a 8.837 votos. Bueno, eh, es... Un incremento importante. Un incremento importante porque hemos, nos hemos movido mucho por los barrios... Porque ya sabes que tenemos siete barrios y estamos pues escuchando, bueno, yendo a todas las comisiones que tenemos que ir como conseller de, de, de la, del ayuntamiento, escuchando a la gente y todos los problemas que surgen, pues trasladándolos, como yo siempre he dicho, a la Casa Grande, que para mí la Casa Grande es la Plaza San Jaime, el ayuntamiento, y trasladarles a mi grupo para que mi grupo... Eh, se preocupe por, digamos, por los, por los problemas que existen en los barrios y atender, digamos, estamos muy contentos. Pero esta subida tan importante, ¿vosotras os lo esperabais? ¿O? Eh, con sinceridad, teniendo la presidenta que iba Alicia, soy mujer, sí. el trabajo que se ha hecho, esos 15 días que hemos estado, bueno, primero Alicia a tope, y luego después toda la plana mayor que nos ha venido también de fuera, moviéndonos, yendo por los municipios, por las comarcas, por los distritos, uh -huh. moviéndonos, pues digamos que teníamos que tener esa esa compensación, ¿no? Uh -huh. Esa compensación. y Y yo, pues anoche, cuando se cerraron los colegios y cuando ya vimos, pues... Verdaderamente contentos y si nos hubiera venido alguno más, nos caí como a lo primero daban los 20, pues hubiera sido todavía muchísimo mejor, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? bueno. Muy contentos, muy contentos en este sentido. ¿Eh? De acuerdo, Vale? Pues moltíssimes gràcies Carmen Santana per atendre la llamada de Ràdio Trinitat Bella. No, ja ire perquè ademàs estic ja a ese barri, m'encanta molt per aquest barri. Ja ja ire a, visit a visitar-os, eh. Vale, pues moltes gràcies, eh. Hasta lluego. Pues no, doncs, el que deiem del del Partit Popular que s'ha passat eh, un increment bastant, bastant fort, el que si ho, diem, si ho mirem en percentatges, s'ha passat de 11,7 de l'any 2006 a 13,3%, és a dir, un increment que, tal i com ens deia Carme de Santana, no se l'esperaven, però que, bé, si ha arribat, doncs uh, ha arribat. <ríe> eh, el que ens deies dels ciutadans en blanc, eh, amb un 3% s'hauria pogut crear... Un, un segurament públic. haurien entrat al Parlament, no tindrien grup parlamentari mm -hmm. propi, però segurament haurien estat allà, mm -hmm. ocupant algunes butaques. Jo crec que potser no s'han donat a conèixer suficient. La gent que ja està mentalitzada amb això, que no està d'acord, sí que els coneix, però altra gent potser no en tenia coneixença. Uh -huh. A més, de fet, eh, respecte a l'any 2006, uh -huh. dir, va haver-hi un 2% de vots en blanc i en canvi aquest any gairebé s'ha arribat al 3% de vots en blanc. Exacte, o sigui, ha hagut un increment molt important. Suposo que la gent eh, no està... O sigui, no s'ha sent, atret, no sent atreta per la, per la política o, per, o pels polítics. Però encara i així s'ha incrementat la participació. Uh -huh. Vull dir... Per tant, els ciutadans estan interessats amb la política, però no tan possiblement amb aquells partits polítics que estan enclavats com si en el passat, uh -huh. i sobretot pels representants polítics que tenim. De fet, era la la vegada que més candidatures s'hi presentaven en unes eleccions democràtiques a Catalunya. 144. Per tant, n'hi havia moltes. Uh -huh. De tantes, alguna n'hi haurà que més o menys diràs, bueno, doncs, voto aquest. Doncs sí. No, abans de començar el programa dèiem, no? Potser no, no votes al partit que, que tu et sents representat, perquè uh -huh. potser no hi trobes cap partit que, que et representi, però es fan molts vots que són estratègics, no? Perquè mm. potser si tens clar qui t'interessa que no guanyi, eh, llavors bueno, el vot útil estratègic... Eh... Jo crec que, com bé dius, la gent sabia qui no volia votar i per tant doncs... en funció d'això ha votat al altre, que doncs no tenia, tenia tan clar. Tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Eric Gómez, del Partit Socialistes de Catalunya. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens vessis una reflexió de com veus els resultats pel Partit Socialista, no? Doncs home, la veritat és que són uns resultats que són negatius per nosaltres. Uh -huh. Hem de felicitar la Convergència i Unió resultats i nosaltres hem de prendre nota per tornar a recuperar la confiança la ciutadania. Doncs uh -huh. sí. El que nosaltres tenim les dades per districtes a Sant Andreu... El partit dels socialistes passa de 19.310 a 14.301. Sí. És a dir, una davallada important, no? Podríem dir. Sí, sí. És a dir, general a tota Catalunya, i, uh -huh. i és una cosa que doncs, nosaltres hem de reflexionar, i amb problemes de les conteses, doncs, oferir una cosa que la ciutadania, doncs, perquè ni hem de confiança, ni, ni, ni es torni a votar. I què és el que es pot fer des del Partit dels Socialistes per aconseguir aquesta confiança que falten tot just sis mesos per, per les municipals, no? Sí, però nosaltres en aquest aspecte no creiem que el comportament de les municipals eh, uh -huh. sigui per ell el d'autonòmiques. El, el, el L'any 2006 nosaltres doncs sis mesos més tard, és a dir, hi havia tres 19.300 vots a, la, a les autonòmiques uh -huh. i sis mesos més tard, quan va haver eleccions locals, uh -huh. vam pujar a, em sembla que si mal no recordo a un a nivell de, de percentatge vam pujar fins al 36,8%. És a dir, havien tret un 29% de, de vots uh -huh. i vam pujar, fent, vam treure un punt més de, de percentatge. Doncs en aquest aspecte, respecte a les municipals, eh, creiem, a, a nivell de tota Catalunya, creiem que el, que el comportament és, és diferent i uh -huh. haurà, haurem de veure com, com van. Per tant, eh, l'esperança és el que mai es perd, no? Sí, a, a més, el Partit Socialista sempre ha sigut un partit municipalista. Hem uh -huh. eh, estat 23 anys de l'oposició a nivell autonòmic uh -huh. i el que ha passat a nivell de la ciutat de Barcelona és el que havia passat fins l'any 95 uh -huh. eh, el, el, el, els 10 districtes de la ciutat només s'ha guanyat el districte de Nou Barri però això havia passat des de l'any 80 fins uh -huh. l'any 99 l'any 99 és com a Sant Andreu es torna a es guanyar a nivell autonòmic es guanya el 2003 el, el, del 2007 i eh, és una cosa que ja havia passat, que ja autonòmic es partia a a nou districtes de la ciutat, de 10, i en canvi a les municipals, doncs, eh, es guanyava. De totes formes, la que araola sempre la tendrà en el, els electors i les doncs, anem a, després de tot aquest període electoral, eh, tenim al el, el, el congrés nosaltres hem rebut eh l'encàrrec de la ciutadania, hem de fer un anàlisi en profunditat de les nostres propostes i hem de, de millorar-les uh -huh. i de totes formes de cara a la tardor doncs haurem d'analitzar també com n'ha sigut en totes les municipals i fer les correccions que siguin necessàries D'acord, doncs Eric Gómez ens quedem amb aquesta declaració, esperem doncs que aquesta davallada doncs no sigui doncs, una manera de, de donar una alerta i que, que el Partit dels Socialistes doncs, segueixi el seu camí. No? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs moltes gràcies a, a vosaltres. Doncs nosaltres que continuem endavant, ara ens falten el... parlar amb els veritables guanyadors d'aquesta comtesa. Ens falta parlar amb Convergència i Unió. Nosaltres hem volgut, des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella, saber quina opinió tenen els de Convergència i els d'Unió, per separat, perquè són dos partits polítics per la qual cosa, doncs, eh, són dos partits polítics que cadascú doncs, té la seva opinió diferent, suposo. Per parlar-ne, doncs anem ara a conèixer l'opinió de Salvador Coy, que és el responsable de Convergència Democràtica de Catalunya al districte de Sant Andreu. Ara el que podríem mirar és el que atret convergència, el que, el que, el que ha cret convergència, doncs perquè fa al districte de Sant Andreu s'ha passat de 66.210 vots als 66.521 i parlem-te-li com us dèiem amb en Salvador Coll. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens fessis una valoració de com han anat aquesta, aquests resultats, aquestes eleccions, perquè suposo que deudeu estar molt contents, no? Efectivament, estem molt contents. Ha estat una campanya llarga però que ha acabat molt bé. El resultat és esplèndid. 62 diputats a tot Catalunya en un Parlament amb 7 grups és francament un resultat molt i molt bo. Uh -huh. També també m'agradaria destacar que a la ciutat de Barcelona eh, hem fet un resultat magnífic eh, amb 250 una mica més de 256.000 vots que volen... 256.771. Perfecte, exacte. <ríe> <ríe> eh, doncs, eh, com pot veure vostè mateix, doblem de llarg el segon partit, que, eh, que és el Partit Socialista. El eh, 36,30% de votació a la ciutat és un resultat, eh, francament, molt i molt bo. Perquè vosaltres us esperàveu poder guanyar el Baix Obregat, el Barcelonès, aquestes comarques que sempre són un feu donc, socialista, no? Sí, però és que aquesta és una campanya de canvi. Mm. els canvis són per trencar eh, etiquetes i per trencar eh, el que sembla que estigui establert per part sempre. Mm. És el bo de la democràcia, no? que cada de quatre anys ens expressem i la gent vol, vol solucions perquè tenim una societat amb molts problemes i realment eh, el, el Turmàs estava presentant i Convergència i Unió estava presentant un projecte eh, molt realista, no han fet cap promesa cap promesa però el que sí que és una aposta per treballar pel país i per tota la seva gent D'acord Doncs queda aquí la, la vostra opinió Sí, si permet sí. destacar Bé. perquè he parlat de la ciutat de Barcelona però el que sí que m'agradaria molt i molt és destacar el resultat al districte de Sant Andreu Sí, s'ha passat de 66.210 a 66.521 Exacte, i Convergència i Unió ha guanyat el districte de Sant Andreu amb un resultat ampli, uh -huh. més de 10 punts per sobre del Partit Socialista, més de 20.000 vots, uh -huh. i això és un resultat que ens eh, satisfà molt i molt, perquè, com deia vostè, també aquests feus que sembla que siguin indestructibles, doncs eh, l'onada del canvi eh, ha començat... Eh, al Parlament de Catalunya, però nosaltres esperem que aquesta onada de canvi arribi el mes de maig també a les eleccions municipals. Doncs sí, la veritat és que eh, suposo que des de Convergència i Unió deueu estar contents perquè el que fa als 100, eh, s'entendreu, eh, ha, ha passat dels, dels 110.486 a més o menys tenir la el, el mateixa cifra, no? Sí de 100 de, de, de votants que han anat a, a, a votar a les diferents formacions polítiques al que és el districte de Sant Andreu. O sigui, Sant Andreu és un districte, en aquest sentit, actiu, no? Que no es, qued, no es queda a casa. Exacte. Exacte. Més del 68,5% de participació és francament un, un, una demostració de que la nostra gent, la gent dels barris de, del districte està preocupada per la seva situació i mm. que fa el que ha de fer, que és participar. Estem molt contents, molt contents. Doncs eh, des d'aquí felicitar-vos perquè sou la força guanyadora. Moltes gràcies. <ríe> molt bé, doncs, Algodocoy, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A vostès, bon dia, gràcies. Doncs nosaltres ens queda només un partit, Unió, per eh, saber l'opinió de, de, de tot el que ha estat a l'arc parlamentari i que de, doncs, el, el mes de, el 31 de, de de, abans del 31 de desembre abans del 31 deembre s'ha d'haver escollit ja el, el, doncs, el, el president de, de, de tot Catalunya i que segurament doncs, evident passarà el senyor Artur Mas. Doncs Arturm Mas eh, serà president amb una gran victòria que deixa comet i unió a sis escons de la majoria absoluta. La, gran, la notícia de, del dia podríem dir que és, és la derrota sense precedents del Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana i la reculada d'iniciativa per Catalunya Verds que se'nsfondren com a tripartit. Això s'esperava, no? Que el tripartit s'ensorrés així com, com ha estat. Jo sí. Uh -huh. a, a banda de que un ho, ho pugui voler o no ho voler, jo crec que era lògic que, que... aquest tripartit, jo crec que era un tripartit antinatural entre ells mateixos han tingut molts problemes i el ciutadà, la ciutadana des de fora veia allò i crec que, que era d'esperar. A mi el que em sap greu és que ells fins a l'últim moment això que ho teníem bastant clar, que, que no, que, que tornerien a sumar i això és potser és la crítica més feroxa de dir els polítics van per un cantó i la societat va per un altre. No? Potser seria hora que els polítics es posessin a l'alçada i pel cantó on va la societat. Molt bé, doncs parlem amb Raymond Blasi de Unió Democràtica de Catalunya. Molt bon dia. Sí, molt bon dia. Doncs un dia perfecte, no, avui? Bueno, no sé, de moment el sol encara no l'he vist, eh? Oh. Si ens hem de basar pels resultats de les eleccions podem estar com a Convergència Unió força satisfets, molt satisfets. Uh -huh. Doncs sí. El que podem dir és que al districte de Sant Andreu s'ha sí. passat dels 17.063 vots a eh, Convergència als 20.682. Efectivament, hem capgirat la, la, els resultats. Hem passat a ser la primera força del districte de Sant Andreu uh -huh. eh, i això lligat amb el que estàs dient, la participació sí. i ha augmentat també el, la confiança dipositada pels electors i les electores en la nostra sigla, la Convergència i Unió és jo crec que d'alegria eh, i de satisfacció una recompensa de, a la feina feta, la feina feta des d'una perspectiva nacional de, de país com a Parlament de Catalunya i una feina feta també, i per què no dir-ho, des de la perspectiva municipal. Uh -huh. És a dir, que hem de felicitar-nos avui i felicitar sobretot el, el senyor Artur Mas, que serà el nou president de Catalunya. va permetre una jornada electoral com la que vam viure, sense incidents. Felicitar tots els diputats i diputades que formaran part d'aquesta nova legislatura. I, mira, I, per què no dir-ho, també alegrar-nos que algun partit no hagi entrat al Parlament de Catalunya. D'acord. Doncs esperem que el nou govern doncs, sigui el més plural possible i que el compromís de l'art urmà és precisament aquest, un govern que fos fort, uh -huh. eh, amb un recolzament parlamentari suficientment important com per no estar depenent de, de minories uh -huh. eh, i després con confeccionar un govern, un govern fort des d'una perspectiva de, de, gestió, de gestió per ajudar-nos. Bueno, no ens hem cansat de dir durant tota la campanya per fer una Catalunya millor i per tant per aixecar el país en bon moment... Doncs de crisis, ja no només econòmiques sinó amb tots els seus derivats de crisis de valors, de crisis ideològica, ah. etcètera i ara fer un treball, un treball perquè també hi ha lògicament el fruit dels resultats algunes senyals que són inequívoques de, de replantejar-nos o de plantejar determinades polítiques determinades posicionaments Per tant, des de convergència i Unió es treballarà per fer front a aquesta crisi sí, sí. que vivim. Home, per descontent de, de la nostra campanya és a dir, sortir de la crisi i a veure, era aquell somriure que alguns altres partits el van que el qualificaven però un somriure d'optimisme de ganes de treballar, d'aquest esforç que ens caracteritza als catalans i a les catalanes és a dir, potser ara tornar a aparèixer el, el moment del seny uh -huh. eh, però s'haventu compaginar amb aquell xic de rauxa uh -huh. aquesta paraula tan nostra que, que també és pròpia de Catalunya D'acord, doncs, Raimon Blassi, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que es confeccioni aquest govern i que Convergència i Unió doncs, eh, sàpiga administrar bé el, els vots que, que s'han donat. No? Moltes gràcies per les felicitacions, lògicament, extendre a totes les persones que ho han fet possible i confio que no defraudarem a ningú, i ni en qualsevol cas sempre estarem oberts i a disposició de, de tothom. D'acord, doncs moltíssimes gràcies nosaltres. I nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. A veure, cadascú que digui una opinió al, al respecte i ho deixem ja aturat. Bé, jo crec que ja podem dormir tots tranquils, no? Ara, ara toca el Barça-Madellet. Uh -huh. Però d això ja ho tenim apartat. Uh -huh. no descansarem. Bueno, tots vam seguit, però crec que els resultats érem d'esperar uh -huh. i també s'hauria l'oportunitat de donar, de tenir més partits al Parlament mm. doncs sí. i Cristina, què hem de dir el respecte ja per acabar home, m'agradaria haver tingut algú del, del partit Solidaritat Catalana s'ha sí, intentat haurien estan... ha celebrar amb cada i deuen sí. estar cansats deuen sí. concentració pel, pel partit aquesta nit també Molt. clar, és que escolta, les coses això, la això és el que ens toca bueno, i venga. el que també ens toca és la festa major de Sant Andreu escoltem quins són els actes per al dia d'avui Festa Major de Sant Andreu 2010, dilluns 28 de novembre. A dos quarts de cinc de la tarda, ball de Festa Major organitza el casal municipal de gent gran Mossèn Clapés. Al lloc, al mateix lloc, el casal de gent gran Mossèn Clapés. Ball i xocolatada gratuïta per gent gran de 6 a 2 quarts de vuit de la tarda, prèvia retirada del abans del dia 23 de novembre. A les 5 de la tarda, al teatre La Sala Rebrere, dirigit per Maria Mainu. Al Carrer Gran de Sant Andreu, número 18:20 20 organitza l'Associació de Gent Gran del Casal de Sant Andreu. A les 7 de la tarda, concert Banda Municipal de Barcelona, al Sant Andreu Teatre, al Districte de Sant Andreu. Dates per recollir les entrades, dijous 25 de novembre i divendres 26, de 8 a 3 quarts de 9. Dissabte, 27 de novembre, de 6 a 7, diumenge 28, de 12 a 1 i de 7 a 8 i dilluns 29 de novembre a partir de les 6 de la tarda es donaran dues entrades per persona a recollir-les al SAT. A les 7 de la tarda hi haurà la cinquena Masterclass. Es farà el gimnàs del Club Natació Sant Andreu que es troba a la Rambla Fabri Puig número 47. Organitza el Club de Natació Sant Andreu. Les inscripcions són gratuïtes al gimnàs del club fins que als dilluns 22 de novembre. A dos quarts de vuit del vespre, conferència. Primers resultats de les actuacions arqueològiques a les obres de l'AVE a Barcelona. Lloc? Seu del centre d'estudis Ignasi Iglesias, carrer Ignasi Iglesias, número 35, Baixos. Organitza el centre d'estudi Ignasi Iglesias, conferència càrrec de Ferran Puig, cap d'arqueologia del Museu d'Història de la ciutat de Barcelona. A dos quarts de nou del vespre hi haurà el concert de festa major de l'Urfeó, l'Eco de Catalunya. Es farà a l'església Sant Josep Mañanet, al carrer Sant Sebastià, 55. Organitza l'Urfeó, l'Eco de Catalunya. No sabia. No me'n excusava ser hi, belles us volem saludar a tots Sempre serà un èxit. Gràcies a totes de festes, visca la Festa Major, visca Sant Andreu, visca Barcelona. Bé, doncs estem escoltant el pregó de la festa major de Sant Andreu que es va realitzar ahir al matí a dos quart a dotze de migdia. Escoltem, acabem d'escoltar. Doncs ara s'estava passant un vídeo, uh, escoltem la, la música i que va acompanyar les, les imatges. La, vas, escolt, vas veure les imatges, Mireia? Sí, vaig veure les imatges. El vídeo començava amb un text explicant una història uh -huh. de que a Sant Andreu va aparèixer un home misteriós com una ombra, no se sabia bé si era una ombra o un home, de dimensions desproporcionades, uh -huh. fa molts i molts anys. Llavors es va preguntar si es, es veien els veïns, se'ls se preguntava mm. si coneixien aquesta història i sortien els veïns de Sant Andreu dient que no coneixien, que no en sabien la història, excepte mm. alguns de més vells que li havien explicat els seus avis quan eren petits. Mm -hmm. És a dir, que explicava una mica el, el que era la festa major. Sí, mm -hmm. era un inici de festa major i després escoltarem. ...en aquest balcó, en forç jo tinc més en aquesta plaça. I de fet, estic segura Ningú no havia vist mai abans i ningú n'havia sentit a parlar. La cosa, l'ombra, l'home gris vestit de negre, mirada fosca i boca buida, va travessar la plaça com si hi hagués passejat moltes vegades. Es va aturar el centre, va aixecar el cap i va continuar davant fins a amb l'esperança de veure-ho un cop més. L'Ajuntament va prohibir parlar-ne i sortir de casa a no ser que fos fer un riu d'estricta necessitat. El sereu, acostumat als ensurs i a les poscors de la nit, era l'únic que continuaria passejant-se pels carrers. Però el dia 8 de desembre d'aquell any, els veïns d'aquest poble petit on tothom es coneixia i els dimensers es trobava sota el sol del nostre dia, el Serena va veure l'Essa per última vegada. La cosa. Pombra. Por. bé, doncs nosaltres que ho hem de deixar aquí. Eh, demà intentarem tornar a recuperar aquest pregó perquè no l'hem pogut escoltar sencer, però demà intentarem d'oferir-vos el complet. Donar les gràcies a en Xavier Álvarez, a Maribel Rubio, a Cristina Súrni, a Mireia Gutiérrez i a David Ramon per la seva presència avui als nostres estudis. Per tant, doncs eh, ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins llavors que passeu una molt bona tarda.